פרק יוד הוא קם והלך משם אל אזור יהודה ואל עבר הירדן. שוב נקבצו אליו המונים, וכמנהגו שוב לימד אותם. ניגשו הפרושים לנסותו ושאלו אותו, האם מותר לאיש לגרש את אשתו? ענה ואמר להם, מה ציווה אתכם משה? השיבו, משה התיר לכתוב ספר כריתות. ולגרש. אמר להם ישועה, בגלל קשי לבבכם כתב לכם את המצווה הזאת, אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה ברא אותם. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו שניהם לבשר אחד. ובכן, אינם עוד שניים, אלא בשר אחד. לפיכך, מה שחיבר אלוהים אל יפריד אדם. כשהיו בבית, שאלו אותו גם התלמידים על זאת. אמר להם, כל המגרש את אשתו ונושא אחרת, נואף איתה, ואם ותנסה לאחר, היא תגרש בעלה ותינשא לאחר, נואף איתי. הביאו אליו ילדים כדי שיגע בהם, אך התלמידים גערו בהם. ראה ישוע והתכעס. אמר להם, הניחו לילדים לבוא אליי, אל תמנעו בעדם, כי לך אלה מלכות האלוהים. אמן, אומר אני לכם, כל מי שאיננו מקבל את מלכות האלוהים כילד, לא ייכנס לתוכה. הוא חיבק אותם וברחם, ושימו את ידיו עליהם. בצאתו לדרך, רץ אליו איש אחד, קרא לפניו ושאל אותו, רבי הטוב, מה עלי לעשות כדי לרשת חיי עולם? אמר לו ישועה, מדוע אתה קורא לי טוב? אין טוב, כי אם אחד, והוא האלוהים. את המצוות אתה יודע, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה עד שקר, לא תעשוק, כבד את אביך ואת אמך. השיב לו, רבי, את כל אלה שמרתי מנעורי. הביט בו ישוע ורחש לו אהבה. אמר אליו, דבר אחד חסר לך, לך, מכור מה שיש לך, ותן לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים. אחר כך, בוא ולך אחריי. לשמע הדבר נפלו פניו, והוא הלך משם עצוב, שכן... היו לו נכסים רבים. הביט ישוע סביב ואמר לתלמידיו, בקושי רב ייכנסו העשירים למלכות האלוהים. נדהמו התלמידים בגלל דבריו, אך ישוע הגיב באומרו להם שנית, בניי, כמה קשה לבוטחים בעושר להיכנס למלכות האלוהים. נקל לגמל לעבור דרך נקב מחט, ניכנס עשיר. אל מלכות האלוהים. הם השתוממו עד מאוד, ואמרו זה אל זה, ומי יכול להיוושע? הביט בהם ישוע ואמר, מבני אדם נבצר הדבר, אך לא מאלוהים, כי האלוהים כל יכול. החל כיפה לומר לו, הנה, אנחנו עזבנו הכל והלכנו אחריך. אמר ישוע, אמן, אומר אני לכם, אין איש אשר עזב בית, או אחים, או אחיות, או אם, או אב, או בנים, או שדות, למעני ולמען הבשורה, שלא יקבל כעת, בזמן הזה, פי מאה, בתים, ואחים, ואחיות, ואמהות, ובנים, ושדות עם רדיפות, ובעולם הבא, חיי עולם. אבל רבים ראשונים יהיו אחרונים. והאחרונים, ראשונים. הם היו בדרך עולים לירושלים, וישוע הולך לפניהם. חרדה קיננה בלבם, וההולכים אחריהם פחדו. לקח שוב את השנים עשר, והחל להגיד להם מה שעתיד לקרות לו. הנה, אנחנו עולים לירושלים, ובן האדם יימסר לדרשי הכוהנים ולסופרים. הם יחרצו את דינו למוות, וימסרו אותו לגויים. הללו יהתלו בו וירכו בו, ילקו אותו ויהרגוהו, ואחרי שלושה ימים יקום. ניגשו אליו יעקב ויוחנן בני זבדאי, ואמרו לו, רבי, חפצים אנו שתעשה למעננו מה שנבקש ממך. שאל אותם, מה אתם רוצים שאעשה למענכם? השיבו לו, תן לנו לשבת אחד לימינך ואחד לשמאלך בתפארת כבודך. אמר להם ישועה, אינכם יודעים מה שאתם מבקשים. האם יכולים אתם לשתות את הכוס שאני שותה, או להתאבל בטבילה שאני נטבל? אנחנו יכולים, אמרו לו. השיב להם ישועה, את הכוס שאני שותה תשתו. ובטבילה שאני נטבל, תטבלו. אך לשבת לימיני או לשמאלי, אין בידי לתת, אלא לאשר הוכן להם. שמעו העשרה והחלו לכעוס על יעקב ויוחנן. קרא להם ישוע ואמר להם, אתם יודעים שהנחשבים למושלי הגויים רודים בהם, וגדוליהם שולטים עליהם. אל יהי כן בעיניכם. אדרבה. אחפץ להיות גדול בכם, יהא משרת שלכם. ואחפץ להיות ראשון ביניכם, יהא עבד לכל. כי גם בן האדם לא בא כדי שישרתו, אלא כדי לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים. הם באו ליריחו. כאשר יצא מיריחו, הוא ותלמידיו, והמון עם רב, ישב על יד הדרך עיוור קבצן, ברטימאי. בנו של תמאי. שמע בר תמאי כי ישוע מנצרת הוא, והחל לצעוק, בן דוד, ישוע, רחם עלי. אז גערו בו רבים להשתיקו, אך הוא הרבה עוד יותר לצעוק, בן דוד, רחם עלי. נעצר ישוע ואמר, קראו לו. קראו לעיוור ואמרו לו, התעודד, קום, הוא קורא לך. השליך מעליו את מעילו, קם מיד ובא אל ישוע. השיב לו ישוע ואמר, מה אתה רוצה שאעשה לך? אמר לו העיוור, ריבוני, שאראה. אמר לו ישוע, לך, אמונתך הושיע אותך. בוא ברגע רעה והלך אחריו בדרך.